Bueno, Entzun ditugu jaitzolen inguruko berriak baitari parrarenak, eta bueno, orain ja pixkaat herrira gueltatuz, ba, preso eta eskubien aldeko, bakitaldi ba, mordosko gongo dira jai nola ez jaietan gaude, baina bueno, gogoratu balitugu etxetik enkampo denak. Eta akide badaukagu hemen gurekin, eta bera, bera, kesango digu zer den ba, jai hauetarako bantolatutakoa hemen herrian horretan. Bueno, bai, Arratxalde hon, bueno, ba, urten ere, urtero bezala ere ekin behendez berreinak antolatu ditugu, eh, alde. E, batian, zazpitan, e, preso eta eskubien alde Azteko gehita batian, arratxaldeko saspitean, txupinazoa, preso eta herren eskubien aldeko aldarriarekin e, e, Eudaletxera bertarratzea deialdi zabal bat egin dugu Eta gero, gehita laguian ere, ba, preso eta eskubien aldeko egun antolatu dugu, eguer e, e, diko ordu bitan, E, txot, e, gure lokalean txotna hori e, e, herri bazkaria dago eta gero gaueko amartarri eta e, danborra datako da txintxarri zarretik bai, eta gero goita bostean hilabete aske, e, e, asken oztiala ere garratzaldeko sortetan enkartela berezia ingo dugu ega jendian imatzea egu kaldolatu duen ekimenetan parte hartzea eta datorren urtian ere ederen dakago ukera baden artean e, gure ja, gurariko jaiak ospatzea. Uh -huh. Batzuk atera dira, es, baina oraindik ere preso pillagaitzen dira, ezta? Bai, ba, baina gure zabaldune egun bezua da, e, gizartearen esku dago hemen e, lehenengo lehengo pausu bezala gisaesku bide e, pertsona ororen gisaesku bideak errespetatuak izatea, hoe denon ardura da eta gai adoltzten dugu elkarbizitzaren izenean, eta beron onerako ere, ba lenbait len ere gataska politika hutsitako ondorioak ere eh, lenbait konpontzea. Eta e, Falta diren guztiak ere, etxeratzea lehen bai e, lehen. Ditu dituzuneketat ditaz aparte, gombi da baita ere ba, zuen txondati pasatzea, ez? Ba, egure lokaletik pasatzea, ba, iango lokaletik urtero bezala, egero emendakago ere izan txondat, eta bueno, txondagunetan, eta jendia pixkat, ez bakarri guri baizik, eta herri mugimendua kantoratu ekimenak, eta bai txondak eta ba, eskubat botatzea, eta mundu guztia ondo pasatzea, eta izfrutatzea. Ba, hami ba, esker, ba, zuei, venga. venga. venga.